25. fejezet. Hattus a hercegnő egy másik világról álmodott. Ő, Ramszesz felesége, akit a béke zálogaként adtak Egyiptomnak, csupán egy elhagyott asszony. Nem talált vigaszt gazdag háremében. Eleinte reménykedett a fáraó szerelmében, a közelségében, de rettenetesebb magányra volt kárhoztatva, mint egy rab. Minél inkább látta, hogy, mint a nílus vize, úgy folyik el az élete, annál inkább gyűlölte Egyiptomot. Mikor fogja viszont látni a hetit a királyság fővárosát, mely a fensíkon áll, a szikkac, cseppéket felváltó barátságtalan vízmosások, keskeny völgyek, meredek, dombokszabdalt a vidék szélén? A hegyek megvédték a várost az ellenséges hódítóktól. A magaslaton... A hatalmas kőtömbökből épített erődítmény a dombok és szurdokok fölé magasodott, a harcos, hódító hetiták büszkeségének és vatságának a jelképeként. A sziklás csúcsokhoz és kiszögelésekhez illeszkedő városfalak a puszta látványukkal is visszariasztották a betolakodókat. Hatus a gyerekkorában a meredek utcákon futkározott, ellopta a mézzel teli kupákat, amelyeket a démonok engesztelésére tettek ki a sziklákra, labdázott a fiúkkal, akik egymással versengtek ügyességben és erőben. Otthon még nem számolta az órákat. Azért jött az egyiptomi udvarba, hogy a szövetség záloga legyen. A biztosítéke annak, hogy a békeszerződést mindkét fél betartja. Nem ő volt az első hercegnő, akire ez a szerep hárult, és eddig egyetlen egy sem tért vissza közülük a hazájába. Csak a heti hadsereg szabadíthatja ki őt ebből a paradicsomnak tűnő börtönből. Sem az apja, sem a családja nem mondott le végleg arról, hogy elfoglalják a Delta vidéket és a Nílus völgyét, rabszolgatábornak és hatalmas éléskamrának használnák. Hatus a feladata, hogy megingassa az alapokat hogy belülről ássa alá az építményt, hogy meggyöngítse Ramszesz uralmát és régensé váljon. A múltban több nő is uralkodott már. Ő miattuk törtek ki a felszabadítási harcok a nomád ázsiaiakkal szemben, akik az ország északi részében éltek. Hatusának nem volt választásom. Ha ő maga szabadítja ki magát, a legfényesebb győzelemmel ajándékozhatja meg a népét. Dénész nem is sejtette, hogy amikor az égi vasat felajánlotta a hercegnőnek, ezzel megerősítette meggyőződésében és hatalmában. A hetiták úgy tartották, hogy akinek ilyen fém van a birtokában, annak kedveznek az istenek. Van-e jobb közvetítő az istenek felé, mint az űr ismeretlen végtelenjéből érkező kincs? Amint megkapja az égi vasat, amuletteket, nyakláncokat, karpereceket és gyűrűket készített belőle. Égi vasat fog viselni, mint a felhőket szétoszlató tűzkövek lánya. Dénész, ostoba, pöffeszkedő, de hasznos lehet. Az élelmiszerkereskedelem akadályozásával súlyosan megtépázhatják Ramszesz tekintélyét. De biztosabb módja is van a győzelemnek. Hattusa a végső harcra készült. Egyetlen embert kellett csak maga mellé állítania ahhoz, hogy megossza Egyiptomot hogy legyen egy rés, amelyet majd a hetiták kihasználhatnak. A déli melegben a Karnaki templom szunyadni látszott. A három áldozati szertartás közül, amelyeket a főpapa fáraó nevében végzett, a déli volt a legrövidebb. Ekkor a főpap csak a zárt Naos előtt tisztelgett, amelyben a hosszú hajnali szertartás során életre keltett istenség szobra pihent, és megbizonyosodott arról, hogy a láthatatlan megtermékenyíti a hatalmas kőhajót, a világ harmóniájának biztosítéket. A kertész Káni, aki Amon templomának a főpapja, és ezzel a fáraó és a vezír után az ország harmadik embere lett, nem veszítette el egyszerű paraszti egyenességét. Ráncoktól barázdárt arca, kérges keze mit sem változott. Nem vett tudomást a legjobb fővárosi iskolákat kiárt írnokok fensőbbséges mézes és ugyanúgy irányította az embereket, ahogyan a növényeit nevelte. Megterhelő gyakorlati feladatai ellenére továbbra is maga gondozta a gyógynövényes kertjét. Az emberek legnagyobb meglepetésére minden vallási vezető elismerte, jól lehet nem könnyű megnyerni a papíranglétra csúcsán állók jó indulatát. A volt kertész nem törődött az előjogokkal, egyedül arra törekedett, hogy a templom birtokai virágozzanak, és hogy az Isten szolgálata a törvény szerint történjék. Mivel a munkánál és jól végzett munka szereteténél nem talált jobb módszert, emellett maradt. Egyenes, gyakran nyers beszédén fennakadtak a finomkodáshoz szokott intézők, de az új főpap magát sem kímélte, és tudta, hogyan szerezzen érvényt akaratának. Nem ütközött semmilyen komolyabb ellenállásba, a borulátó jóslatok ellenére Karnak fejet hajtott Káni előtt. Az udvaroncok nem is mulasztották el emlegetni, hogy a nagy Ramszes milyen helyesen választott. Hatusa egészen másképp látta a dolgot. Kiváló taktikai húzás volt ez a fáraú részéről, hiszen elkerülte, hogy egy erős személyiség legyen a főpap, aki árnyékot vethetne rá. Echnaton uralkodása óta feszült volt a viszony a Fáraó és Amon főpapja között. Karnak túl gazdag, túl erős, túl hatalmas volt. Karnakban uralkodott a győzelem istene. Persze az uralkodó nevezte ki a főpapot, de miután az a hivatalba lépett, mindig megpróbálta kiterjeszteni a kiváltságait. Ha egy nap szakítana a főpap a dél ura a Fáraóval, a fáraó uralma az északi ország részre korlátozódna, ami egyiptom vesztét jelentjené. Hattusa úgy gondolta, hogy Káni kinevezése lehetővé teszi az ország kettészakítását. A nép fiát, a parasztot el lehet kábítani a pompával és gazdagsággal. A templom korlátlan uraként arra fog vágyni, hogy ő kormányozza a déli tartományokat, azután pedig az egész országot. Káni ezt még nem sejtheti, de Hattusa biztos volt benne. Elhatározta, hogy elültetik Kániban a nagyra vágyás csíráját, és szövetséget köt vele Ramszes ellen. fő főpapjánál jobb szövetségest nem is találhatna. Hattusa egyszerű öltözékben jelent meg a templomban. Nyakláncait és ékszereit is otthon hagyta. Ez a szigorú egyszerűség illett a hatalmas orszlopcsarnokhoz, amelyben a főpap fogadta. Kánit senki sem tudta volna megkülönböztetni a többi paptól, ha nem hordta volna a tisztségének jelét az aranygyűrűt. A keménykötésű kopaszra borot vált férfi szerény megjelenése láttán, a hercegnő örült, hogy visszafogottan öltözködött. A volt kertész bizonyára gyűlöli a kacérságat. Sétáljunk, javasolta a főpap. Pompás ez a terem. A pompája agyonnyom, vagy felemel minket. Ramszesnak lángeszű építészei vannak. A fáraó akarát átfejezek ki. Épp úgy, mint ahogy én. Vagy ön is. Én csak a második felesége vagyok, a diplomáciájának a része. Ön a hettitákkal kötött béke megtestesítője. Nem elégít ki, hogy jelkép vagyok. Vissza szeretne vonulni a templomba? Ámon énekesnői szívesen fogadnák. A nagy királyi hitves, nofertári halála óta árváknak érzik magukat. Más terveim vannak, nagyra törőbbek. Meg akarja osztani velem őket? Feltétlenül, hiszen legfőképpen önt érintik. Meglep, amit mond. Közömbös maradhat egy Karnak főpapja, amikor az ország sorsa a tét. Az ország sorsa Ramszesz kezében van. Akkor is, ha lenézi önt? Nekem nem ez a benyomásom mert rosszul ismeri őt. A színűségéből nem egy embert megtévesztett már. Ámon főpapja mindig is a terhére volt. Egyelőre nincs más megoldása a helyzetre, mint hogy megszüntesse és önmaga töltse be ezt a tisztséget. Nem ez történik már most is? A fáraó az egyetlen közvetítő a szentség és a nép között. Engem nem érdekel a vallás, Ramszesz zsarnok. Az ön hatalma kényelmetlen a számára. Hm, mit javasol? Azt, hogy Téba és a főpapja utasítsa el a zsarnokságot. Aki a fáraóval szembe helyezkedik, az az életet tagadja. Káni, ön szegény környezetből származik. Én hercegnő vagyok. Ha szövetséget kötünk, a nép és az udvaroncok is hallgatni fognak ránk. Felépíthetünk egy új Egyiptomot. Ha a déli országrészt szembeállítjuk az északival, kettét törjük az ország gerincét, megbénítjuk Egyiptomot. Ha a fáraó személye nem köti össze a két földet, nyomorúság, szegénység és rabság lesz az részünk de Ramszes viszi bele az országot ebbe a szörnyű helyzetbe. Csak mi kerülhetjük el, hogy bekövetkezzék a legrosszabb. Ha segít nekem, gazdag emberré válhat. Nézzen az oszlopok magasába, hercegnő! Van-e nagyobb gazdagság annál, hogy láthatjuk az isteneket, akik örökké élnek a kőben? Ön az utolsó mencsvárunk, Káni! Ha nem lép közbe, Ramszes romlásba dönti az országot. Ön csalódott és bosszúra vágyik. Boldogtalan, ezért tönkre akarja tenni második hazáját. Meg akarja osztani egyiptomot, ketti akarja szakítani, hetita tartományjá akarja tenni. Ugye titokban ez a szándéka. És ha igen? Az hazaárulás, hercegnő. Halálbüntetés jár érte. Elszalasztja a szerencséjét. Ennek a templomnak a szívében nem létezik sem a szerencse, sem a balsors, csak a szentség szolgálata. Rossz úton jár. Az a világ, amelyben a fáraóhoz való hűség rossznak számít, megérdemli a pusztulást. Hatusa kudarcot vallott. Remegő ajkakkal kérdezte, fel, fel fog jelenteni? A templom a csendet szereti. Csitítsa el önmagában a pusztítás hangját, és meg fogja ismerni a lelki békét. A fecske ragaszkodott az életéhez. Noferet kibélelt neki szalmával egy kosarat, és úgy helyezte el, hogy a macskák vagy más ragadozók ne férhessenek hozzá. Rendszeresen vizet csepegtetett a fecske felsebzett csőrébe. A kis jószág nem tudott táplálkozni, szárnyait behúzva piheget, de lassan hozzászokott a fiatalasszony jelenlétéhez. Pászer tovább korholta magát az ostobaságáért. – Miért nem foglalkozol inkább Nenofár asszonynal? – kérdezte Noferet. – Hiszen súlyos gyanú nehezedik rá. – Tudom, hogy a kelmekészletek intézője kiválóan bánik a tűvel, de nem tudom elképzelni, ahogy hidegvérrel megöli Bránért. Nenofár indulatos, harsány, magabiztos nő, el van telve a saját fontosságával. – És ha csak jól színlel? Hát, rendben, elismerem, hogy testi erőnek sincs hiány. A gyilkos nem hátulról támadott? De, bizony. Akkor a pontosság többet számított, mint az erő. Már csak a jó anatómiai ismeretek kellenek, hogy a megfelelő pontba döfje a tűt. Hmm, ha így van, akkor még mindig ne bamon az első számú gyanúsított. A halálos ágyán őszintén beszélt, nem ő a tettes. Ha a bíróság elé citálom, ne asszonyt, tagadni fog, és felbentik. Nincsenek egyértelmű nyomok, nincs bizonyíték. Újabb kihallgatásokkal sem mennénk semmire, ártatlannak vallaná magát. Bevetni minden kapcsolatát, bepanaszolna az aklatásért. Újabb bizonyítékokat kellene találnom. Mondtad Kemnek, hogy meg akartak mérgezni? Azóta éjjel-nappal őrködik felettem. A páviánya és ő felváltva alszanak. Nem rendelhetnek ki inkább néhány rendőrt? Én is gondoltam erre, de ő nem bízik bennük. Hát akkor hagyd, hogy vigyázzon rád. Néha olyan kellemetlen, hogy felügyel. Kapu főbírája a kötelesség előbbre való a kényelemnél. Na, azt hiszed már is olyan lettem, mint az öreg hivatalnokok? Noferet elgondolkodott, mintha aggasztaná ennek a lehetősége. Ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálnunk. Majd éjszaka meglátjuk, hogy Bászer erre szónélkül a karjába kapta és bevitte a villába. Ez a vénség Ez a vénység! Annyiszor betölti a vágyad, ahányszor csak akarod. Miért várnánk vele estig? A kapu főbírájának a kezében megállt a pecsét az irat fölött. Reggel óta már számos dokumentumot jóváhagyott a mezei munkák biztosításáról, a házadók ellenőrzéséről és az áruszállításról. Gyorsan olvasott és pár pillanat alatt értékelni tudta egy-egy tartalmát. Az irat, amely most előtte feküdt, megdöbbentette. Öt napot késik egy gyümölcs szállítmány. Pontosan, erősítette meg a jelentést az egyik írnak. Hát ez tűrhetetlen. Nem vagyok hajlandó aláírni. Kiródta már rá a bírságot? Továbbítottam a tébai kollégámnak. A válasz? Nem kaptunk választ. Miért? Mert rengeteg ilyen esetük van. Több mint egy hete tart ez a felfordulás, és nekem senki se szólt róla. Fontosabb ügyek, kezdett mentegetőzni az írnok. Fontosabbak? Falvak tucatjaiban nem jut el a friss élelem. Magának talán jelentéktelen apróság, hiszen a hasán van némi tartalék. Az írnok egyre nagyobb zavarban tett le, le az újabb papíruszhalmot a főbíró gyékényére más termények késését is jelezték. Az egyik feljegyzés szerint a zöldség lefélebb tíz nap múlva érkezik meg közép-egyiptomból a Memphisi kaszárnyákba. Pászer elsápat. El tudja képzelni, mit szólnak majd ehhez a katonák? Gyerünk gyorsan a dokkokhoz! Kem maga hajtotta a lovakat a csatorna menti úton a raktárak és a magtárak mellett, míg eljutottak a kirakodó helyekig. Pászer már futott is be az irodába, ahol a friss áruk beérkezését tartották nyilván. Az irodában egy kisfiú legyezett két szunyókáló hivatalnokot. – A gyümölcs és készletek?", kérdezte Pászer. – Ki maga? – A kapu főbírája. A két hivatalnok rémülten ugrott talpra. Mélyen meghajoltak a főbíró előtt. Bocsásson meg kérem, néhány napja semmi munkánk nincs, a szállítmányok leálltak. Hol vesztegelnek a hajók? Sehol. Megérkeznek Memphisbe, de nem a megfelelő rakományjal. Ma a legnagyobb gyümölcs szállító hajó követ hozott. Mit tehetnénk? Az a hajó még a kikötőben van? Ö, hamarosan visszaindult Ébába. Pászer és Kem a pávián kíséretében átvágtak egy hajóépítő műhelyen, és kijutottak a kikötőbe, ahonnan éppen kifutott egy tengeri hajó ciprus felé. A gyümölcs szállító hajón már elkezdték felhúzni a vitorlákat. A bíró fellépett a hajóra vezető pallóra. Várjon, fogta meg a karját Kem. Sietnünk kell. Rossz előérzetem van. A pávián felegyenesedve szimatolt a levegőbe. Én megyek előre. A nubiai hamar rájött, mitől lett olyan ideges a majma. A fedélzeten sorakozó ládák között egy ketrec is állt. A farács mögött egy pár járkált fel alá. Hol a kapitány? kérdezte parancsolóan pászer. Egy ötven év körüli, alacsony homlokú, testes férfi elindult feléjük a kormánytól. Indulunk, hagyják el a hajót! Rendőrség, szólt Kem, az itt jelenlévő kapu főbírájának a felügyelete alatt. A kapitány hangnemet váltott. Én mindent az előírások szerint tettem, de a dokkokban nem fogadják a homokkő szállítmányomat. Nem zöldségeket vártak véletlenül? De igen, csak hogy lefoglalták a hajómat. Lefoglalták? Melyik állami hivatal tette? Én csak azt tettem, amit az írnokok mondtak. Nem akarok bajba keveredni. Mutassa a hajónaplót. Míg pászer megnézte a hajónaplót, Kem kinyittatott egy ládát. Tényleg homókő volt benne a templomi szobrászoknak. A hajónapló szerint egy hatalmas gyümölcs szállítmányt rakottak be téba keleti partján, de a hajót a folyó közepén lefoglalták a tengerészet írnokai, és téban nyugati partján kirakadták belőle az árut. A teherhajó felhajózott éjszakra, a gebel szil i kőfejtőig, ahol megpakolták homokkővel. A követ Karnak rendelte. A hajó az eredeti utasítást követve Memphisbe ment, de a dokkok ellenőre nem vette át a váratlan szállítmányt. Kem más ládákba is belenézett, de mind homokkővel volt tele. Az falu reggel óta nyomában volt. Kem és a pávián jelenléte alaposan megnehezítette a dolgát. Újabb tervet kell kieszelnie, és ki kell lesnie a pillanatot, amikor a főbíró felügyelet nélkül marad. Most előtte állt a nem remélt lehetőség. Csatlakozott egy csapat tengerészhez, akik a legénység ellátmányát rakották be, felment velük a hajóra, és elbújt a fő mögött. Pászer a hajó közepén vitázott a kapitánnyal, míg Kem és a pávján a hajófenék rakományát ellenőrizték. Az árnyékfaló odakúszott a ketrechez. Öt rút zárta a vadbörtönét, szép sorban négyet kihúzott közülük. A pár duc, mintha csak rájött volna, hogy mit tervelt ki az árnyékfaló, mozdulatlanná dermett, ugrásra készen várta a szabadulást. Bászer egyre dühösebben vitázott a kapitánnyal. Hol a folyami rendőrség pecsétje? kérdezte már harmadszor. Elfelejtették rányomni a pecsétet. Maradjon Memphisben! Nem tehetem, le kell szállítanom ezt a követ. Elviszem a hajónaplóját, hogy áttanulmányozzam. A főbíró a palló felé indult. Ahogy elhaladt a ketresz mellett, az árnyékfaló kihúzta az ötödik rudat is, és meglapult a fedélzeten. Pászer gyors járásával magára vonta a vad figyelmét. A pár már már is volt a ketrecből, és fújva merett a pallóra. Remek példány volt. A is sivatagban fogták be. A főbíró megdermett a félelemtől, mégis lenyűgözve nézett a vad szemébe. Nem látott benne gyűlöletet. A párduc pusztán azért fogja rávetni magát, mert az útjában áll. Hirtelen üvöltés hallatszott, amelyre az egész legénység öszrezzent. A hajó fenékből előbukkanó pávián egyetlen lendülettel a párduc és a főbíró között termett. Kitátott szájjal, égő, vörös szemmel, felborzolt szőrrel hadonászott a vadállat felé. A Szavannán még az éhes párduc is otthagyja a zsákmányát, ha egy pávián csapat fenyegeti. De ez a vad most vicsorogva szembenézett a nagy majommal, és kimeresztette a karmait. A pávián felugrott, hogy ellenfelét elijessze. Kem törrel a kezében az állat mellé lépett. Nem hagyja, hogy legjobb rendőre egyedül verekedjen meg a vaddal. A párduc visszahátrált a ketrecébe. Kem odament, és szemmel tartva az állatot, egyenként visszatolta a ketrec ajtó rúdjait. Ott fut valaki! Az árnyékfaló már lejutott a hajóról. Az egyik kötélen kúszott ki a partra, és hamarosan eltűnt a dok mögött. El tudná mondani, hogy nézett ki az az ember? kérdezte Pászer a tengerésztől. Sajnos nem. Csak annyit láttam, hogy menekül. Kezét az erős, szőrös mancsba téve a főbíró köszönetet mondott a pávjánnak. A majom már megnyugodott. Szemében büszkeség csillogott. Megpróbálták megölni önt, állapította meg Kem. Eh, azt hiszem, csak kegyetlen sebeket szerettem volna. hiszen maga kiszedett volna a pár juckarmai közül. Eh, de hogy milyen állapotban? Hm, mint rendőrfőnök a legszébesebben, megtiltanám, hogy kimozduljon otthonról. Eh mint a kapu főbírája, pedig megszüntetném az önkényes elzárást. Ha az ellenfeleink ilyesmire vetemednek, az azt bizonyítja, hogy jó úton járunk. Féltem önt. Hát, van választásom? Folytatnunk kell, amit elkezdtünk. Ez az apróság talán segíthet. Kem kinyitotta a kezét. A tenyerében egy korsó dugója volt. Egy tucatnyi van még belőle a hajófenékben. A kapitány borkészlete. A felirat jelzi, hogy kié a teherhajó. Kapkodó, ám jól olvasható írás állt a dugón. Hatus a hercegnő háreme.